Розділ 36. Я голосно закликаю на допомогу і через мить поруч з'являється Реві. Я не питаю, як він опинився тут, а вимагаю привести цілителя. І через кілька хвилин він повертається з жінкою середніх років у простому чорному одязі, яка рішуче відштовхує в мене в бік і починає оглядати Маргарет. Коли вона схиляється над моєю подругою, з-під її сорочки вислизає сріблястий ланцюжок із куполом з полірованого каменю, що переливається. Як тільки я перестаю торкатися Марго, наш зв'язок розривається, але й остання відповідь на моє прохання не спати все ще звучить у голосі. «Я намагаюся, ке, намагаюся. Марго, зараз тобі допоможуть. Розуміючи, що вона все ще мене чує, кажу я, коли Ремі відтягує мене вбік. І я також тут. Тільки не спи, прошу». Цилителька дивиться на мене знизу гору, звузивши очі. У її темному зібраному на потилиць хвилястому волосі видніються сиві нитки. Ти розмовляєш з нею? різко питає вона. Вона тобі відповідає: Катрін. Архітектор опускається поруч зі мною, а його мантія калюжею розтікається травою. Що ти тут робиш? Що трапилось? Він старо намагається знайти, з якої рани з'явилася кров, що залила мені руки. Це не моя, заспокоюю його я. Він намагається відтерти її руками, але я стискаю руки в кулак. Не бажаючи відпускати голос Маргарет. Я намагаюсь, Кет. Магістр Томас зупиняється, озирнувшись на всі боки, помічає жінку Селенаї, яка схилилася на Маргарет і сестер світла, що плачуть. У вітальні настоятельки запалили свічки та ліхтарі, і тепер добре видно тіло на підлозі. Це матінка Агнес, схлипнувши, підтверджую я. Римі пускається навпочіпки переді мною. Кет, куди пішов вентрій? Симон, я не бачила його з того часу, як він утік. Щоб підняти тривогу. Він побіг у каплицю, дзвонити в дзвін. Ремі піднімається на ноги. Я знайду його, нікуди не йди. І ви, магістра, теж. Наче я кину Маргарит. Архітектор притискає мене до свого плеча, поки ми спостерігаємо за цілителькою. Вона притискає одну руку до шиї Маргарит, а другою бережно обмацує рану на її голові. Так, вона ще тут, Бормочить жінка, наче Маргарет усе ще свідома. Ти можеш щось згадати? Солонає замовкає на мить. Все добре. Ви теж її чуєте? випалюю я. Цілителька піднімає сріблясті очі на мене. «Ти так можеш?» Вона переводить погляд на магістра Томаса. «Ви ніколи нам не говорили про це. Я взагалі не розумію, про що ви», – відповів він. Нахмуривши, жінка знову зосереджується на Маргарет. «Не знаю, моя Люба, але зроблю все, що в моїх силах». Потім вона зітхає. «Стара, вона поза світлом сонця. Мені шкода». Маргарит питає про матінку Аганесті, Стілелька знову піднімає очі. Я маю перевести її туди, де зможу подбати про неї. Декілька сестер тут же виступають вперед. Їй келі там, каже одна з них, можна віднести її до кімнати для хворих. Ні, заперечує жінка, їй потрібне постійне спостереження і швидше за все доведеться випускати кроп, щоб зменшити тиск на її мозок. У кварталі Селенаї я зможу зробити для неї набагато більше. Сестри ахкають унісон. Це неможливо, шепить одна з них, ми не допустимо. Тоді вона швидше за все помре. «Значить, на те воля світла», – заявляє сестра Берта. «Вона ніколи мені не подобалася, навіть у дитинстві». Я схоплююсь на ноги. «Не смійте їм заважати», – кричу я. «Матінка Агнес би дозволила». Берта схрещує руки на грудях. «Ми не зможемо заплатити їм ціну, яку вони запросять». «Тоді заплачу я», – підводячись, каже магістр Томас, і завмирає поряд зі мною. Хоча Берта продовжує обурюватися, до нас підходять кілька селенає жорсткою розкладачкою в руках. Цілителька розповідає, як краще піднімати Маргарет, не піднімаючи руки від її закривавленої голови, навіть коли вони прямують до вріт. Вона хоче, щоб ти знала, все буде добре, вона тебе любить. Зупинившись на мить, каже жінка селенає, а потім переводить свої дивні сріблясті очі на архітектора. Нам буде, щоб говорити пізніше, любителю сонця. «Про що вона?» – запитую я, магістра Томаса, коли вони йдуть. Ох, кет, зітхає він і знову обіймає мене, торкаючись моєї шкіри вологою від сліз, бородою. Я не знаю, з чого почати, не розумію і половину того, що відбувається. Ремі повертається з Симоном, який тримає в руках ліхтар, швидше за все отриманий від сестри на дзвінниці. Зупинившись, Ремонт складає руки на грудях і свердить поглядом Венатрі. Я знайшов його в саду. Симон киває, навіть не помічаючи спрямованих на нього гнів. Я обшукав периметр абаства, каже він. На стіні в саду свіжий бруд, наче хтось видерся на нього. Магістр Томас здивовано моргає. А звідки ти тут взявся, Ремон? Ремі хмуриться від запитання. Простежив за Кет і нашим дорогим винатрів. Вони перелізли через стіну, щоб потрапити в абаство. А я вирушив через ворота, як нормальна людина. Коли Кет закричала, зламав замок і війшов всередину. А чому ти вийшов сьогодні з дому? вимогливо питаю я, хоч знаю відповідь. А ти, піднявши брову, питає Ремі. Симон піднімає ліхтар над просоченою кров'ю травою. Тіло лежало тут. Сестра Маргарит, вона ще жива, кажу я, несвідомо стискаючи руки, залить її кров'ю. Правда, очі Симона розширюються. Вона щось пам'ятає, я хитаю головою. Вона була непритомна. Селена забрали забрала її. Я поворю з нею пізніше, якщо тямиться. Симон оглядає вітальню. Настоятелька там. «Вона мертва?» «Так», – видихаю я. «Він із співчуттям дивиться на мене. Можеш не ходити туди зі мною, якщо не впевнена, що витримаєш це». Незважаючи на його слова, я йду за ним разом із Ремі та магістром Томасом. Зупинившись на порозі, Симон оглядає кімнату. Той накрив тіло матінки Агнес простирадлом, що, не сумніваюся, засмучує його, отже воно лежить не так, як залишив убивця. Владою, дарованою мені як винатрі коліса, каже він таким серйозним голосом, яку я ніколи від нього не чула. Наказую вам негайно покинути приміщення, щоб я міг вивчити докази. Сестри слухняно проходять повз нього, залишаючи кілька свічок у кімнаті. Магістр Томас тискає мою руку і відсувається. Піду провідаю сестру Маргарет. Я заходжу за Симоном усередину, а Ремон завмирає в дверях, схрестивши руки на грудях і спостерігаючи за мною з непроникливим виразом на обличчі. Симон тре щоки і знову вживається в роль венатрі, до чого я вже звикла. «Співчуваю твої втраті, Кет. Знаю, вона багато для тебе означала». Він важко зітхає. «Ти добре знала її та батство. Як гадаю, що тут сталося?» як убивця міг потрапити сюди. Я оглядаю кімнату. Єдине, що стоїть не на своєму місці, стілець, об який я запнулася. Ноги матінки Агнес прикриті простирадлом, але крізь неї видно контури сандалів. Та ключі висіли в неї на поясі під рясою. Я завжди побоювалася, що це може статися. Вона повністю одягнена, кажу я. І знаходиться недалеко від дверей. Гадаю, вона сама пустила вбивцю. «Ти хочеш сказати, що вона знала його?» запитує Ремі. «Вона давно осліпла. Огризаюся я. Її легко могли обдурити, особливо якщо вона на когось чекала. Залишається лише молитися, аби Маргарет знала, що на чекала магістра Томаса. Симон піднімає простирадло, щоб поглянути на тіло. Бивця використовував тут ту саму зброю. Тихо, каже він, собі підніс. Але не чіпав ні волосся, ні очей. Він піднімає тканину вище. Хтось знайшов? а Симон простягає руку і витягає косу, яка впала на підлогу. На світлі відразу стає видно, що вона сплетена з фарбованого рудого волосся Емелін. Що ж, це підтверджує моє припущення. Хоч мені й незрозуміло, чому він не закінчив свій обряд. Може, його злякала сестра Маргарет? Заїкаючись, кажу я. Вона лежала там, ніби відповзала від когось, і в неї відрізане волосся. Симон кидає погляд на Ремі, а потім знову дивиться на тіло матінки Агнес. «З нею ще щось зробили?» Ледве чутно питає він. «Ні-ні, я хитаю головою. Тільки вдарили збоку по голові». Можливо, вбивці завадила непроглядна темрява у кімнаті і несподівана поява Маргарет. «Як гадаю, чому він не…» «Я навіть не можу закінчити фразу». «Ще не знаю», – відповідає Симон. Він опускає простирадло і, піднявшись на ноги, розсіяно розтирає кров по тильній стороні долоні. Можливо, це інший вбивця. Можливо, хтось дізнався про волосся». Ти сказав, він перейде на інше жінку, нагадую я, він киває. Так, і з огляду на те, що настоятельку вбили схожої зброї, я практично впевнений, що це його рук справа. Мені просто хотілося б знати, що він використовував. Можливо, це ми повертаємось до Ремі і він кидає в бік столу матінки Агнес. На ньому поверх паперів та бухгалтерських книг лежить знайомий предмет. Він весь у крові та шматочках плоті, навіть рукоятка, але все одно видно знайомий близ золота. Благословенне сонце і приховане пітьмою пекло. Тільки не це. Симон простягає мені косу і швидко прямує до столу. Кет, запам'ятай, як він лежить. Просить він, а потім починає вивчати молоток з кількох ракурсів. Певна на цей момент запам'ятаю не гірше, ніж могла б запам'ятати Джуліана. Симон трохи підштовхує молоток, важче, ніж я припускав. Бурмочучи, він обережно бере молоток до рук, щоб винести на яскраве світло. Здається, вкритий золотом Симон крутить його в руках, виявляючи найменші деталі. Ніколи не бачив нічого подібного, але розмір збігається з ранами. Вбивця міг його використовувати на всіх убивствах, можливо, навіть уперше. Ремі тулиться плечима до двірка, не зводячи з мене зелених очей, я зустрічаюся з ним поглядом, благаючи зробити чи сказати щось, щоб зупинити цей кошмар. Але його губи безшумно вимовляють фразу, яку архітектор говорив нам незліченну кількість разів, що посієш те й пожнеш. Те, що відбувається зараз, лише моїх рук справа. На цьому боці щось написано. Симон піднімає молоток, щоб показати мені, а в його голосі звучать нотки збудження. Запам'ятайте, Кет, Джуліани зараз немає, тому доведеться записувати все з нашими спільними спогадами. Та й ти, він киває Ремі, теж зможеш підтвердити стан молотка. Я навіть кивнути не можу, а ось Ремі киває, що правда, натягнутий коротко. Симон підходить до глечика на маленькому столику біля стіни. Він не повний, але води якраз вистачає, щоб очистити золоту голівку. Опустивши глечик на місце, внатрі витирає кров рукавом. І все це тягнеться так довго, наче час сповільнився. Симон нахиляє молоток до свічки, і я заплющую очі, не бажаючи бачити, як зміниться вираз його обличчя. «Вручається», – починає він і різко замовкає. «Вручається магістру Томасу з Іскану шостому майстру-архітектору святилища Коліса. Нехай буде благословенна його робота з Всесвітнім Сонцем». Але Симон не читає напис у голос, дозволяючи повиснути мовчанню. І в цій безперечній тиші моє серце розбивається на тисячу уламків. Розділ 37. Замружившись і стиснувши губи, я опускаю голову нижче. Комусь із вас знайомий цей молоток? Нарешті питає Симон. Я так сильно стискаю щели, що не можу видати жодного слова. Так, Венатрій, відповідає Ремі вперше, вимовляючи його титул з повагою. Знайоме, знову запанувала тиша не менша, ніж на 20 ударів серця. І у вас є якісь припущення про те, як він не дотупинився? Він зник, каже Ремі. Його вкрали у архітектора. Коли? Допитується Симон, за яких обставин. Я дивлюся на Ремі мокрими від сліз очима. «Прошу, мовчи», – молю його я. «Не кажи нічого, не розказуй йому». «Мене не було вдома тієї ночі». Ремі переступає поріг кімнати і прямоє до мене. Запитую у тієї, хто був. Можливо, він вважає, що таким чином дає мені шанс спокусити свою провину. Але це більше схоже на зраду. Симон зосереджує погляд на мені. Катрін. Я повільно повертаюся до нього, від болю в його очах, здається, ніби хтось устромив кинджал у моє і без того розбите серце. Ремі підходить і кладе руку мені напоперек. Мене теж там не було. Хрипко, признаюсь я. Це правда, навіть якщо звучить як брехня. Але Симона не провести. Кет, тихо каже він, що ти не домовляєш? Я стискаю губи, не бажаючи губити двох найважливіших для мене людей. А Ремі не витримує і порушує мовчанку. Його вкрала Перета, каже він. Єдине, що мене втішає – мука в його голосі. Вона прийшла до магістра Томаса в ніч своєї смерті, і вони посварилися. Тоді Перета схопила молоток, розбила моделі святилища, а потім пішла, забравши інструмент з собою. Ремі зупиняється, щоб зітхнути, а потім продовжує. Принаймні мені так сказали. Само не зводить з мене погляду. Зрозуміло. З молотком, який він стискає в руці, капає на підлогу вода з кров'ю і відразу просочується під каміння. Ти знала про це, Кет? Я киваю всією душею, бажаючи зненавидіти Ремі, і в той же час подумки завдячую йому за те, що він виявився досить сильним, щоб сказати правду, коли я не змогла. З самого початку, допитується Симон, і з убивства перети? Так, видавлю я з себе. Ти знала, що я не можу зрозуміти, чим орудували вбивця, але так і не сказала мені. Я так боюся, що він переб'є мене, тому випалюю поспіхом. Тільки тому, що це повело б тебе по хібному сліді, магістра Томас не вбивав. Невже ти так мало віриш у мої здібності? Якщо вважає, що я не зміг би сам зрозуміти це, вибухає самон. Він опускає молоток і підходить до мене. Якщо вважаєш, що мені б не вистачило розуму організувати спостереження за його домом, щоб зняти з нього всі підозри після наступного вбивства. Коли він наближається до мене, Ремі сильніше тисне мені напоперек, щоб підтримати. Або не дати покинути вітальню. Симон зупиняється за крок від нас і сердито дивиться на мене згори донизу. Невже ти не розуміє, що приховавши відомості, фактично збрехала мені. Сльози, які так запекло, стримувала течуть по щокам. Симон, пробач, я тебе не знала. Не знала, що можу тобі довіряти. З презирливою усмішкою він відступає назад. Збережи свої вибачення для мертвих. Кет не хотіла їм смерті, і ти це знаєш, захищає мене Ремі. Не будь так суворий з нею. Симон піднімає брови. Раджу вам тримати свої думки про собі, Ремона Фонтене. Вам обом пощастило, що я не запроторю вас до в'язниці. Він повертається і до дверей, де вже зібралося кілька сестер. Одна з них тримає кілька ляних рушників. Симон просить од і обертає тканину навколо залитого кров'ю молотка, а потім кидає, демонструючи свою подяку та співчуття. Мені дуже шкода. Вбиваючи широкі кроки в землю, він віддаляється геть разом із загорнутим молотком під пахвою. Ремі трохи відштовхує мене до дверей, але я не хочу йти, не попрощавшись з матінкою Агнес. Впавши на коліна, я обіймаю тіло. Вибачте, матінко, кажу я, наче вона може мене почути за всі рази, коли розчаровувала вас чи промушувала хвилюватися. Сльози дощем заливають простирадло, коли я витягую руку на стоятельки з-під простирадла, притискаю до своєї щоки і цілую пальці, що вже охололи. Знаю, ви любили мене. І дуже сподіваюся, що ви знали. Я також любила вас. Гремію обережно прибирає руку матінки з під покривала і кладе її на груди. Нам треба йти-кет прямо зараз. Він допомагає мені піднятися на ноги, практично виносить мене на двір, за двері повсестер, а потім тягне до проходу до воріт. Коли ми понімаємось на вулиці і стикаємося з натопом, роззяв залучених метушні, мій розум застіпенів. Декілька селенає стоять з внутрішньої сторони біля одного зходів у свій квартал, оплетеного лозами місячних квітів. Граф Монкюїр та Ламберт уже тут розмовляють з магістром Томасом. Побачивши нас, архітектор швидко підходить до мене та обіймає за плечі. Маргарет прийшла до тями кілька хвилин тому, але потім знову провалилися в безпам'ятство, шепоче він мені на вухо: Вони скажуть нам, якщо щось зміниться, і я домовився привезти тебе завтра вдень. Архітектор гладить мене мокрою щокою. Все буде добре. Ні, не буде. Симон підходить до свого дядька і починає щось тихо говорити йому. Я напружую слух, щоб почути його слова. Впевнений, це напад та вбивство пов'язане з тим, що я вже розслідував, каже він. Градоначальник смикає себе за вусом. У мене складається враження, що ти не справляєшся з пошуками цієї людини. Симон стискає руки в кулак, але на обличчі не сіпається жоден м'яз. Якби ви не заборонили мені продовжувати розслідування, два тижні тому запевняю вас, я б Підібрався набагато ближче до того, щоб зупинити вбивцю. Ця заява не подобається графу, але він все ж таки змахує рукою. Добре, але мій син продовжує допомагати вам, щоб тримати мене в курсі ваших успіхів. Він піднімає свої кушисті брови і жестом запрошує Ламберта підійти до них. Сподіваюся, більше жодних непорозумінь не виникне. Ламберт зупиняється поруч із ними, але в його обличчі явно видне збентеження. Готовий виконати ваш наказ, сер. У цей момент я усвідомлюю, що станеться далі, і тягну магістра за мантію. Нам треба йти, шепочу я, але він хитає головою, поглинений тим, що відбувається, як і всі інші. У вас є якісь підозрювані венатрі? запитує граф. «Магістр, прошу, шеплю я. Нам треба йти. Є ваша світлість, відповідає семон спокійним і беземоційним голосом, як вперше, коли я його побачила, і повертається до нас. Уразливий юнак, який лише годину тому шепотів, як сильно їм потрібна, щоб залишитися при здоровому глузді, зник а на його місці з'явився Венатрі жахливою відповідальністю. Магістр Томас з Іскану. Чи можете ви сказати нам, де були сьогодні ввечері, і хто це може підтвердити? Люди, що шепочуться навколо, нас замовкають. Скажіть щось, благаю я архітектора, поглядом. Скажіть, де та з ким ви перебували. Доведіть свою невинність. Але магістр Томас дивиться на Венатрі. Я простежу його погляд і натикаюся на фігуру, що стоїть за спиною Симона в тіні вузької вулички, стіни якої увиті синіми та фіолетовими квітами. Навіть при світлі, смолоскипів, ліхтарів та свічок я безпомилково впізнаю вкрите шамами обличчя та відведені очі Грегора. Замить архітектор повертається, щоб подивитися на мене. Його сірі очі сповнені рішучості, коли він повільно хитає головою. Ні, Венатрі, не можу. Натовп вибухає здивованим вигуками, заглушаючи наказ графа заарештувати підозрюваного. Магістра Тома штовхає мене в обійми Ремі. Подбай про неї, каже він. Про вас трьох. Я кричу і впиваюся пальцями в стражників, коли Ремі тягне мене назад, а архітектора відводять. Варті доводиться пустити вхід алебарди, щоб стримати людей, які кричать та плюються в магістра. Коли нарешті роз'яви розходяться, хто слідує за стражниками до в'язниці, а хтось повертається додому. Ми опиняємось навпроти Симона, що стоїть з іншого боку вулиці. Ремі мовчить, але на щастя допомагає мені триматися прямо. «Симоне, будь ласка!» Хрипким голосом благаю я. «Вбивця не він. Ти мусиш мені повірити». Але він хитає головою, не бажаючи відповідати мені. «Відведи її додому», – каже він Ремі. «І краще не випускай якийсь час. Наступні кілька днів будуть неприємними. Після чого він повертається і йде, тримаючи під пахвою доказ моєї зради. А мені ж залишається тільки змиритися з тим, що я досягла успіху в тому, що так намагалася запобігти. Розділ 38. Не знаю, чи зміг заснути Ремі, але мені не спиться. Спочатку мені здавалося, що як тільки виплачусь, мене зморить неспокійний сон. А якщо не вдасться, дивитимуся в стелю, де бачитиму обличчя Симона і магістра Томаса над своїм ліжком. Одне – Замкнене та звинувачуюча, друге спокійна та смиренна. Але варто мені заплющити очі перед очима спливає картина жаху, що сталася з Маргарет і матінкою Агнес. І мені залишається лише сподіватися, що вони не впізнали, через кого стали жертвами вбивці. На підлозі кімнати лежать чотири маленькі камені, мабуть, ті, що Симон закинув мені в віконце, намагаючись привернути мою увагу після того, як я пішла з дому. І мені не хочеться чіпати їх, як єдиний доказ того, що я не байдужа до Симона. Коли колір неба за вікном із чорного змінюється на фіолетовий, а потім на сірий, пані Лафонтен підводиться з скрипучого ліжка і неквапливо спускається вниз, щоб почати готувати сніданок. Ремі ходить по кімнаті наді мною, збираючись на перший повноцінний робочий день у святилищі. Поки що немає магістра, він головний. Без сумніву, він буде насолоджуватись цією ролью, яку завжди мріяв отримати, і тим, що всі... Підпорядковуватимуся йому, чекатимуть його схвалення. Але замість того, щоб відразу спуститися на перший поверх, Ремі зупиняється біля моєї кімнати. Кет кличе він хрипким голосом, прочиняючи двері на кілька сантиметрів. Мені знадобиться твоя допомога сьогодні. Я повертаюся на бік спиною до нього. Упевнати чудово впорися без мене. Він роздратовано зітхає. Я не хотів, щоб так сталося, і ти це знаєш. Відкинувши ковдру у бік, я повертаюся, сідаю на ліжку, обличчям до нього. Тоді навіщо зрадив магістра? Я, кричить Ремі, ти хочеш звалити все на мене? Його зарештували через те, що ти наговорив венатрі. Тому так, я звинувачую тебе. Ремі відчиняє двері моєї кімнати ширше, але навіть не намагається приступити поріг. Адже це єдине, за що магістр Томас легко відправить би його збирати речі без питань і виправдань. Ну, звичайно. Скривившись, каже він, ти ж ні краплі не винна в тому, що не повідомила правду від початку. Та й магістра не винен у тому, що не зізнався, де провів вчорашню ніч. Я знаю, де він швидше за все ходив до кварталу Сананаї. Але чому не розповів про це? Чому Грегор, людина, яку магістр Томас вважає другом, спокійно спостерігав, як його забрали до в'язниці? Невже в тебе не виникло думки, що він може бути вбивцею? Понизивши голос, до шепоту питає Ремі. Ні, ніколи. Якби він знав, що зробили з Перетою та іншими, теж ні секунду не сумнівався б. Симон вважає, що вбивці тяжке минуле, тому він хоче помститися жінці. Але не може дістатися їй і зривається на іншим. Хіба це схоже на магістра Томаса? Насправді так, Кет. Я здивовано дивлюсь на Ремі. Він майже ніколи не підвищує голос на нас, навіть учора. Навіть коли ти виводиш його з себе, як останні два тижні. Ремі притуляється до дверного двірка і, зітхнувши, проводить рукою по сплутаному чорному волосю, чому ті розходяться в різні боки. Ти колись замислювалася, чому він поїхав з Брінсолії, чому не їздить навіть відвідати рідних? Я мало знаю про острівну державу з іншого боку у Ла-Маншу. Я об'їхала всю Галію разом з архітектором, коли він їздив узимку консультувати до інших майстрів. Але все, що я знаю про Брінсолію та його рідне місто Іскану, Їхнє місце розташування знайдено на карті матінки Агнес. Його запросили сюди, впевнений відповідаю я, і він закохався у свою роботу. Ремі пихає. Як же ти маєш рацію? Обвівши мене поглядом, він трохи пом'якшується. Не хочеш спуститися на кухню та обговорити це за сніданком? Я схрещу руки на грудях. Погано себе почуває, він зітхає. Не примушуватиму тебе працювати сьогодні, але впевнений, після чашки чаю тобі стане краще». Ти цілком можеш розповісти мені все, що знаєш прямо тут. Ремі піднімає очі до стелі. Магістр Томас втік із Брінсуллії, щоб його не зарештували. Схоже, в нього виникли розбіжності із власним учителем щодо будівництва великого святилища Лондоніумі. І він побив бідолаху до напівсмерті. Він знову переводить погляд на мене і піднімає брови. Нічого не нагадує? Ні, особливо при тому, що він не торкнувся тебе і пальцем, хоча ти заслужив. Невже Ремі спеціально намагався вивести з себе архітектора? А ти знала, що магістр Томас був одружений? Незважаючи на мій випад, продовжує він. У мене звисає щелипа. Я завжди вважала, що магістр одружений на своїй роботі. Ти була надто мала, що пам'ятати, і жила за стінами баства, каже Ремі. Навіть я її погано пам'ятаю, але вона приїхала з ним із Брінцулії, а потім зникла. Я пильно дивлюсь на нього. Хочеш сказати, померла? Нікет, я хочу сказати, ніхто не знає, що з нею сталося. Просто зникла. Він привалюється до деревної рами. Магістр стверджував, що не може пережити розлуку із сім'єю. Можливо, так і є. Але факт в тому, що її більше ніхто не бачив. Серце стискається так голосно, що заглушає всі інші звуки. Ні, видихаю я, відкидаючи ці жахливі припущення. Я відмовляюся вірити, що бився він, а Ремі зітхає. Я не стану з тобою сперечатися, бо, щиро кажучи, сам не знаю, що думати. Але зараз важливе одне. Магістр Томос доручив мені продовжити роботу у святилищі і подбати про тебе та мою матір. Я стрибую з ліжка. Коли? Минулої ночі, коли ти захлиналася в стражданнях і почуттях провини. Времі вип... випрямляється. «Я ніколи не розумів, чому, але ти завжди вірила, що Симон знайде вбивцю. Так довірся йому зараз. А якщо захочеш висловити повагу до магістра, який повірив тебе, приступай до своєї роботи. Він відвертається від дверей. Зараз ми зможемо зробити лише це». Його кроки поступово стихають, коли він крокує до сходів, а я залишаюся стояти посеред кімнати, розмірковуючи над його словами. Боляче це визнавати, але Ремі має рацію: я нічим не допоможу архітектору, якщо наплюю на те, що для нього таке важливе, і все ж таки не заспокоюся, поки не зроблю все, що в моїх силах, щоб врятувати його. Я кидаю погляд на вікно, хоча сонце вже з'явилося. На горизонті, на небі все ще видніється жменька зірок. З кожним днем місяць стає все більшим, тому сходить. І заходить Все пізніше. Отже, я зможу довше й повніше використовувати свої здібності. Повернувся до роботи, я попросив Ремі, і весь день допомагатиму йому так само, як допомагала магістру Томасу. Ми втрьох завжди були однією командою, просто тепер у ній головний Ремі. Так що свої дні я присвячитиму йому і святилищу, а ночі залишаться мені. Розділ 39. Перед тим, як вирушити до святилища, мені необхідно дещо зробити. Економка замочила мої залиті кров'ю бриджі у чані на першому поверсі. Тому я вмиваю холодною водою обличчя та лажу спідницю. Навряд чи сьогодні ремонт відправить мене перевіряти нові секції лісів, а всі попередні я вже закінчила і навіть підписала підпори для будівництва стелі, хоча магістр Томас і відклав ці роботи. Швидко зашнурувавши червики, я виходжу через східні двері і навіть не поснідавши, тим більше, що з кухні пахне так, ніби пані Лафонтен щось спалила. Варто було вийти за поріг, як почав накрапувати дощ, і судячи з хмар, він навряд чи закінчиться в найближчі кілька годин. В таку ранню погоду на вулицях пусто і лише на півдорозі до будинку Монкуїрю мені зустрічається ще одна душа. Вікониці Симона, що виходять на вулицю на третьому поверсі, злегка прочинені. Видно, як усередині хтось ходить. Сумніваюся, що він взагалі лягав спати. Врешту вікон світло не горить, навряд чи там хтось ще не ліг. Я притуляюсь до стіни будинку, проклинаючи себе за те, що не продумала план дій. Мабуть, доведеться повернутися в інший час. Пані Катрін? я різко обертаюся і опиняюся віч на віч з Ламбертом Мюнкюїром. Він схиляє голову на знак вибачення. Вибачте, що налякав вас, пані Катрін. Ви щось шукаєте? Його доброта надає мені мужності. Я сподівалася поговорити з Симоном, зітхаю я. Хотіла сказати, як жалкую за свій чинок. Ламберт хмуриться. Не впевнений, що це гарна ідея. Він. Останнім часом не в дусі. Розумію, кажу я. Але хочу спробувати. Навіть якщо він не стане мене слухати, я маю передати йому щось важливе. Ламберт обводить мене поглядом з голови до ніг, ніби намагається відшукати, що я принесла, а потім кидаю в бік будинку. Тоді прошу, дозвольте проводити вас. На мій подив вхідні двері не зачинені. Бажаючи пояснити це, Ламбард показує мені кілька списаних аркушів паперу. Я виходив лише на кілька хвилин. Симон відправив мене до палацу правосуддя. Він жестом запрошує мене війти першою, і я слухняно переступаю поріг, після чого він вказує, що підніметься сходами слідом за мною. Мене трохи бентежить те, що мій зад опиниться на рівні його очей, але добре, що позаду не один. Коли ми добираємося до третього поверху, нерви вже брязкають від хвилювання. Ламберт виступає вперед і кілька разів, стукнувши у двері, заходить до кімнати Симона. А я зволікаю біля порога. Я знаю, що у Симона запальний характер і здогадуюся, що він здатний на насильство, але в цей момент вперше лякаюся зустрічі з ним. Я знайшов те, що ти просив, Венатрі, каже Ламберт, і привів декого, хто хоче з тобою поговорити. Він відходить у бік і виставляє руку в мій бік. Його підтримка надає мені трохи рішучості і я переступаю поріг. Обдарувавши мене співчутливою усмішкою, Ламберт повертається до столу і кладе туди принесені листи. На карті місця так само прикріплено до стіни. З'явилися малюнки матин Агнес. На столі лежить молоток архітектора. Кров, що залишилася на ньому, засохла і почала відшаруватися, так що навіть звідси видно написані слова. Один також тут. Стоїть поруч протилежної стіни. З жахливими шпалерами і дивиться на мене. Нарешті мій погляд завмирає на Симоні, який виглядає так, ніби за кілька годин постарів на 10 років. Бліда шкіра обтягує його вилиці під очима філетові круги, а на щоках розквітають нерівні плями рум'янцю, поки симон витріщається на мене. Що ти тут робиш, Кет? Я витягую косу мадам Емелін із кишані спідниці. Повернувшись додому, я зрозуміла, що вона ще в мене. Я кладу волосся на стіл і відступаю на крок. Але ще я хотіла. Смикаючи пальці, починаю я, але голос зривається. Вибачитися звучить тихо, тому я вирішую закінчити по-іншому, пояснити дещо. Декілька секунд у кімнаті панує тиша, потім Уден підходить до Ламберта, хапаючи його за плече і підштовхає до дверей. Коли він проходить повз, я помічаю, що від нього пахне алкоголем та конією. Схоже, він більше не в списку підозрюваних, раз убивця не стримує своєї безрозсудливої поведінки. «Давай дамо їм можливість розібратися з цим без свідків, брати», – каже він. Характер Удена, як завжди, тому він кості на Симона й додає. «Зрештою, моя кімната поверхом вище, тому ми почуємо їх, якщо тут почнеться щось справді цікаве». Ламберт намагається вирвати руки, і це нагадує мені про ніч, коли вбили Перету, коли він так само тримав свого брата. Але Симон зітхає, киває. «На сьогодні все, кузени. Відпочинь, дорогу. Дякую за твою допомогу». Ламберт неохоче виходить із кімнати слідом за братом. Я чекаю, поки їхні кроки стихнуть на сходах, а потім нарешті звертаюся до Симона. «Ти чув щось про Маргарит?» Стиснувши губи, тонку лінію, він хитає головою. «Зробив якісь висновки про те, що сталося вночі?» Симон свердлить мене поглядом. «Ти більше не маєш права це знати». «Тепер замість мене тобі допомагає Ламберт». Він часто був присутніх у наших розмовах, але Симон частіше використовує його фізичну силу, ніж розумові здібності. Чи Уден? Знову ж таки, це не повинно тебе хвилювати. Де Джуліана? Питаю я, а потім квапливо додаю. Я питаю, як подруга. Можливо, я занадто багато на себе беру, називаючи подругою Джуліану, але вона мені не байдужа. Симон тихо зітхає. Думаю про спи ще кілька годин. Її все гірше та гірше. Можливо, мені доведеться відмовитися від її допомоги. Як і від твоєї. Сумніваюся, що звістка про те, що я приховала, покращить її душевний стан. Прошу, Симон. виставивши руки перед собою. Благанні починаю я. Ти повинен зрозуміти. Не хочу нічого розуміти, Кет. Беземоційно, каже Симон. Ти збрехала мені. І Ніколь, Емелін, Ізабель, матінка Агнес, а також сестра Маргарет поплатилися за це. Неправда, заперечу я. Майстер Томас не вбивав їх. І напади продовжилися б навіть за арешту його після вбивства перети. Симон мовчить кілька секунд, швидше за все ретельно підбирає слова, хоча м'язи на його шиї та щелепі завжди напружені. Я вірю, ти щиро вважаєш, що він невинний, але я не зміг своєчасно вивчити минуле магістра чи питати його. Він киває на стопку аркушів, які приніс Ламберт. Хоча, як виявилося, дядько зібрав на нього ціле досьє, симон піднімає брови. Ти випадково не знаєш, що такого на шість аркушах сталося з ним у минулому. Шлунок стискається, коли я згадую про те, що розповів Ремі. «Тільки чутки, на силу я. Все це було до того, як ми познайомилися. Але Матінка Агнес ніколи б не дозволила мені жити у магістра, якби побоювалася, що він здатний завдати мені шкоди. Це не зовсім так, але вона і не дозволила. Я втекла, щоб прийняти його пропозицію про роботу певною мірою через те, що підслухала її зауваження про мою родину. Але настоятелька б точно ще не лагалася, якби вважала, що мені щось загрожує, а може й підняла». «Я перекладаю погляд на аркуші паперу на столі. Цікаво, чи є там згадки про скарги від неї?» «Я хитаю головою, щоб ці думки вилетіли з голови. За п'ять років матінка Аганес жодного разу не припустила, що мені варто боятися магістра Томаса. «Я б ніколи не прийняв твоєї допомоги, якби знав справжню причину, через яку ти захотіла брати участь у розслідуванні», – каже Симон. «Я зголосилася не тільки для того, щоб захистити магістра, Симон. Повір мені». повірте у що?» він змахує рукою, вказуючи на жахливі начерки, «Що ти допомогла у розслідуванні через те, що турбувалася про цих жінок?» «Ні», – дізнаюся я, – «принаймні спочатку. Не знаю, коли все змінилося, але головне – це сталося. Я почала робити це для них, для тебе, для Джуліани. Але тобі і так не вистачило сміливості розповісти мені про це», – Симон показує пальцем на молоток архітектора. Запечена кров на руці нагадувала мені про інше. «Ти поводишся так, ніби лише я приховувала інформацію». Нападаю я. Можливо, я б і сказала правду, якби дізналася, наскільки небезпечним є вбивця. Сумніваюся. Він складає руки на грудях. Адже ти робила досить серйозні висновки щодо нього. Як і ти, і навіть без проклятого молотка, вигукую я. Симон так само недовірливо підтискає губи. Знаю, що найжахливіше у всьому цьому. Його голос змінюється, стаючи тандітнішим, як яєчна шкарлупа змогла підібратися до мене з найуразливішого боку. На його обличчі з'являється усмішка, але це найжахливіший, позбавлений гумору і наповнений іронією вираз, який мені доводилося бачити. Адже я справді, не роздумуючи, я підводжу до нього і простягую руку. Ні, Симон, я ніколи не... Він відскакує назад, не даючи наблизитися. Не чіпай мене, гарчить він. Ніколи більше не торкайся до мене. Рука падає вниз, наче свинець. Щоб між нами не відбувалося, щоб ми один до одного не відчували, від цього не залишилося сліду. «Ти маєш піти», – каже Симон. «Чи можу я відвідати магістра Томаса?» – ледве чутно питаю я. «Ні, це завадить розслідування». «Симон, прошу, я щасило намагаюся не кричати. Він усе, що мені мене лишилося. Раптом його байдужий вираз змінюється. У мене немає цього». Я повертаюся і мчу коридором до сходів, навіть не замислюючись про те, наскільки голосно звучать мої кроки. Спіткнувшись на останніх щаблях, я практично врізаюся в двері, потім відчиняю кілька замків і вискакую на вулицю. Мої кроки луною відбиваються від бруківки, ніби хтось іде за мною, але я не зупиняюся, поки не добираюся до своєї кімнати, де можна поридати вдосталь.